Bai, e, gaurko antolaketa eredu bere, berriarekin bereziki aurkeztu duen e, eredu berri honekin, nahi nuke e, haintzina gazta antolakunea eraginkorrego izatea, eta hiru iru irizpide nagusia hartzaituko kontutan, engai mailez berriak ustartzea, Um, antolakundean iniziatiba eta erabakiak desentralizatzea alegia alik eta gehienen esku ustea eta antolakundea eskuragagia izatea gazteriarentzat. Horretaz gain hildo e, politiko begia ere aurkeztu dugu, inzina orain dela lau uste sorttu zen eta ikustenginmen gure ildo politiko, gure hildo politikoak bajatu bazzuela bego hitzapen beaja, beste beste Ipa Euskaregian egi e, euskal kargoa sortu da, gatazkanen konpon hainbat aldaketa izan dira eta gazte okohi behira egokitu dugu gure gure hildo politikoa. Hai. Zain izanen dira zuen lehentasunak? Bai, e, genion bezala antolakuntza eredu du behi gali hildoturik talde tematikoak jahiditugun martxan, horiek izanen dira gure lan hildo estrategikoen garapena suhtatuko dutenak. Eta urgen urtetarako gazte problematika nagusienak direnez, hiru lehentasun nagusi finkatu ditugu etxibizitza feminismoa eta euskara Eran bezala, talde tematikoak sortuko ditu horiek ritmo propioa izanen duten, aparteko taldeak izan dira, hain zinaren horiko jardueraz arago lan bat eramanen dutenak, e peluzerako lan bat, eta eran daiteke talde horiek bi helburu edo bi jarduera nagusi izan intuztela. Batetik ekintza politikoa edo gai horien inguruko eguneroko salaketa eta komunikazio jarduerak, eta bestetik egintza, alegia talde horiek indar bat izan beh, izan beh dute ahlo hoietan eraikitzen azteko, eta ahlo hoietan gazteok nahi dugun ere duak gau egundik e, ikusarazteko edo egikaritzeko. Eta berat, seguzi hori aurkezteko, bilkura publikoak erindu Hori da, Ipa Juskarriko hainbat eskualdetan e, deitu ditugu bilkura publikoak, eta nuski gazteak e, animatzen ditugu e, bilkura hoietara etortzera, estabidatzera, galderak egitea, eta horrein ere haien ekajpenak tera Gaurtiko iti sari soziaretan gehien batld zabalduko, zabalduko dugu deialdia eta egi bakoitzan baditzugu kontaktu batzuk eta hoien bidezgietan eta eskualdeetan lanketa seurttatuko da e, beste beste ez daaren dokumentuak iriz daitezen eta eta bide jesa izannen du nahi duena etxemateko jatenginuen eskuragaiagoak izane izan nagin nula eta eta hori lortzea esper dugu.